Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancu Que emite Dende Ferrol Saúdos desde os informativos locais de Radio Filispín O cadro de persoal do Diario de Ferrol retomou as movilizacións logo do despedimento de dúas das jornalistas máis veteranas da cabeceira ferrolá e de novo despedimento, desta vez de El Ideal Gallego, todas as cabeceiras pertencentes ao grupo La Capital. O paro, de carácter indefinido, cun primeiro tramo de 48 horas, comezaba o pasado mércores 2 de setembro. O persoal demanda un plan de viabilidade que garanta os postos de traballo a readmisión das despedidas, así como a bó dos salarios adevedados ateose e a súa normalización mensual. As ornadas de movilización do pasado 2 e 3 de setembro constatou o apoio da cidadanía ao cadro de persoal do Diario de Ferrol, así como a continuidade deste sornal, coa asistencia dunha grande cantidade de persoas que a título individual ou en nome de diversos colectivos acudiron o pasado día dous as portas da sede do diario na Rúa Galiano e despois ese mesmo día partiron en manifestación ate a Praza José Couso onde un representante do cadro de persoal leu un comunicado. Dende o colectivo país Radio Felispín, expresamos a nosa solidariedade co cadro de persoal deste xornal o diario de Ferrol, así como a continuidade normalizada dunha cabeceira tan necesaria que garanta a pluralidade informativa e a información nesta cidade de Ferrol. No audio, que ímos ouvir de seguido, es que voces de xente que basaba por ali, pola manifestación que acudiu a ela, Mesmo dos protagonistas, dos traballadores e traballadoras do xornal Tanto na leitura do comunicado como da expresión que eh, quisieron facer para os nosos micrófonos Informou o pequeno monstro para os informativos locais de Radio Felispo Bueno, pois pues seguimos aquí con máis xente E agora nos topamos con xente tamén relacionada coa cultura de ferrol E tamén colaboradores ou ex-colaboradores Que non me saía a palabra Bueno, pois pues está aquí Pablo Portero, hola Pablo Hola, moi boas tardes Bueno, con moita xente hoxe aquí, ves con compañía tamén Pero bueno, que faste aquí en particular? Bueno, eu boño de facer uns recados De facer as miñas cousas E aproveitei para vir por aquí Porque ten bastante sentido que eu este aquí Porque si sí que coñecin moi de preto a idiosincrasia E a estructura absolutamente surrealista Do diario de Ferrol donde hai moitos anos Donde tempos de Germán Castro, xa e eh, eh, bueno, agora nos últimos anos con Miragalla se reafirmou esta postura non. e eh, bueno, hai un ano cando deixei de publicar no diario eu sabía que a situación era terrible e eh, marchei e eh, deixei de colaborar porque a situación me parecía esperpéntica e hoxe pois, podemos ver na rúa que a situación deriva nun, nun caos absoluto nun primeiro medio de comunicación da cidade e que ademais que é un dos únicos medios que pode ter certo futuro nesta cidade, non? Moitas gracias, Pablo. Saúde. Saúde. Bueno, e seguimos, máis xente, esta vez unha, unha rapaza que afortunadamente está de volta xa por aquí por Ferrol. Hola, Lena que tal? Hola, boas tardes. Unha voz tamén coñecida así de cando mesa, e esa voz aí templada en Radio Felispín, eh, falando de cousas. Entre delas, pois, pues, costeos que teñen que ver coa ecoloxía e co ser humano. Bueno, tío, se si estás aquí, por qué? Porque penso que necesitamos estar ben informados e informadas. E Radio Filispín está moi ben, pero este medio chegaba máis xente, a verdade é así. E agora mesmo temos un problema na Ría, unha mafia tremenda que hai que destapar. Se queredes informarvos tamén recomendo la Boca de la Ría, que fala de todo. e A ver se nos implicamos máis para... Sanear entre todos a ría, pero de verdade. saneala ben, para poder traballar e poder comer. E por que me coches así o brazo? Por se si me censurabas. <risa> <risa> Moitas gracias. Gracias, gracias. Bueno, seguimos aquí na, no transcurso da manifestación para Radio Feliz Pín. E, bueno, atopamos ao compañero José Torregrosa. Hola, José, qué tal? Hola, buenas tardes, que tal? Bueno, compañero do programa O Recunxo, claro. E atopamos tamén a alguna persona que ven con él. Hola, como se Andrew chama? Ancho Ferreiro Curras. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a preguntarles si qué fanos aquí. Hola, José. ¿Qué aquí? Pues estamos aquí defendiendo la libertad de expresión, el atropello, pero vamos, continuado de unos derechos y de un comportamiento ejemplar de la plantilla de, de diario de Ferrol. O sea, gente joven y comprometida con su ciudad y que ahora llevan no sé cuánto tiempo sin cobrar y ven amenazado su, su, su puesto de trabajo. Eso estamos haciendo aquí, defender la libertad de prensa, e os derechos humanos e os trabajadores. Moita xente, hoxe, aquí, eh, apoiando as traballadoras e traballadores do diario. Iso porque esta xente é importante, é necesaria, non? Pois pues, é pues, imprescindible porque en el camino que estamos recorriendo actualmente, xa, la historia, xa, non dá para que neste momento non suenen voces avisando de lo que, de lo que está sucediendo. ¿eh? Gracias, eh, Torregrosa. Eh, Anxo, que tal? Pois pues, estamos aquí tamén, como di Torregrosa, con un afán enorme de querer apoyar a esta xente que parece que está xa morta anunciada, pero pero estamos dando unha alento a ver se si isto non se leva a cabo, porque sería realmente un fracaso para o ferrol, é un fracaso para a libertad de prensa, para a libertad de opinión, que eu teño experiencia precisamente de que me admiten artículos moi importantes para min, E para algún que me dixo, dixo, posto, posto, publicaro, todo. Eh. Usted é colaborador actualmente do diario? Si, sí, colaboro, si, de cana vez. Así como Torregrosa foi colaborador do diario tamén? Si. Sí. Tamén tamén é moi moito, mas só que dizer que o diario dá voz a moita gente tamén a moitos colectivos no cando precisan. si, si, por eso por eso quería señalar esa particularidade que hai moita xente que con apertura lle meten aí e que dá un sentido popular a literatura e ao modo de pensar e a variedade múltiple Fernando. Torregrosa, ¿algúna cosa máis que queres decir? No, repetir una vez más que el comportamiento ejemplar de los trabajadores no se merecen esto y si nosotros lo consentimos como ciudadanía, pues, pues una vez más habremos dejado de dar ese paso que hai que dar en estos momentos, que son vamos momentos donde la historia de, de, de todo este colectivo se la juega. ¿eh? Moitas gracias Torregrosa, Salud. saúde, saúde. Bueno, e seguimos aquí neste transcorrer da, da manifestación e vamos a, a, a pasarlle o micrófono a noso compañeiro Pepe Cunha que, que, hola Pepe, que tal? Hola, boas tardes, bueno, que tal? Que, que, vamos a preguntarte que face aquí, enta que máis que evidente compañeiro de Radio Feliz Fin, que face aquí, Oxe? Pois pues apoyar ao diario, porque tamén tiven a, a miña época no diario e tamén sempre estivo aberto cando mandabas artigos de opinión, cosa que non se pode decir a outros medios. Tamén nos cubrían as informacións de Radio Félix Pín. independentemente, non nos consideraban competencia como algún outro, e penso que é unha, unha perda gravísima que non deberíamos tolerar. Bueno, ti que eres unha das persoas que comenzaron ala no ano pues, 2003 con aquel colectivo ao país, os alicerces de Radio Félix Pín, e todo iso, saberás como a min, que o diario de Ferrol apoiou moito o proxecto dentro do principio, incluso adicándole pues, contraportadas, eh, grandes liñas e grandes titulares. Ose que zaixe mengou algo o apoio, pero bueno, sempre estivo aí, cos colectivos, incluído o Radio Filipein colectivo ao país. Sí, dentro de logo, non somos un medio libre comunitario, pero dende de logo somos respetuosos e agradecidos pola xente que nos apoiou. En neste caso, nos ante todo estamos por canta máis pluralidade de Asia, e evidentemente temos que estar cos os do diario, é lógico. Moitas gracias, Pepe, e agora nun instante pois voulle pasar o, o testigo aquí a Pepe, o microfone, para que él pois, tamén faga cunha contra cuestión a xente que anda por aquí.